Menyebutkan sejumlah dari Kautama'an ilmu dan kautama'an Para ulama' Fakala rahimahullah Wa anna al-ulama'ahum Warathu al-anbiya'i Warathu ay al anbiya Al-ilm Man akadahu akadha bihaddin wafir Dimana beliau Al-imam al-Bukhari rahimahullah ta'ala Mengatakan bahawa sesungguhnya Para ulama' Mereka adalah pewaris para nabi' di mana mereka mewariskan ilmu maka barang siapa yang mengambil ilmu tersebut maka sungguh dia telah mengambil bahagian yang banyak wa juz'un min hadits Abi Darda alladhi rawahu at wa ghayruhu wa huwa hasan bi turqihi dan ini adalah potongan dari hadits Abu Darda yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dan yang lainnya dengan sangat yang hasan. Maka yang pertama di dalam hadis ini menerangkan tentang keutamaan para ulama. Dan di dalam hadis ini juga menunjukkan apa yang dimaksud dengan ilmu? Bahawa ilmu yang sebenarnya adalah warisan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, iaitu warisan para nabi. Yang dimaksud di sini adalah hadis. Wohunakal yom man yadgu, wujib ala nass tعلم الكتب المذهبية ويسميها العلم والفقه ولا يسمى حديث النبي صل الله عليه وسلم علمًا وفقهًا. Dan di sana ada orang-orang yang mengajak. Kepada kaum Muslimin untuk mempelajari madhab, mempelajari madhab-madhab fikih. Lalu kemudian dia menamakan. itulah yang dimaksud dengan ilmu dan itulah yang dimaksud dengan fikih. Lalu dia tidak menyebut hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai ilmu dan fikih. Maka hendaknya kalian memahami dan memperhatikan hadith ini dengan baik. Warisan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah beliau tinggalkan untuk kita adalah sunnahnya. Wa fihi anna al-ulama ala al-haqiqahum ahlul hadith dan di dalam hadis ini juga menunjukkan bahawa para ulama secara hakiki mereka adalah ahlul hadis karena mereka pewaris pada hakikatnya الذين ورثوا حديثه وورثوا القران والسنه والعلم nعم sebab ahlul hadis itulah pewaris nabi SAW secara hakiki di mana mereka mendapatkan warisan dari hadith Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga Al-Qur'anul Karim. Amma al rai fa laysa Adapun sekedar ra'yu, pemahaman atau pandangan seseorang itu bukanlah ilmu. Innamal 'ilmu al -wahyi. Sebab ilmu itu adalah wahyu. Wa mastumbita min hadzal wahyi. Dan apa yang dijadikan sebagai istimbar atau faedah-faedah yang dikeluarkan dari wahyu tersebut. Wa huna sual madza waritha ulamaa hmm. maka di sini ada pertanyaan apa yang telah diwarisi para ulama itu dari para nabi au bi suratin ukhra ulamaa hadzihi al-ummah madza warithu min al sallallahu alaihi wasallam fi ummatihi atau dengan gambaran yang lain Bahwa ulama umat ini apa yang telah telah mereka wariskan dari Nabi saw. Iznan warisu hada ilm, hadithu wassunnah. Jadi mereka mewarisi ilmu ini, yaitu hadits Nabi dan sunnahnya. ليس أن العالم معصوم كالنبي صلى الله عليه وسلم. Namun bukan berarti bahawa seorang alim itu terpelihara adalah seorang yang mausum seperti Nabi saw. وليس bukan pula makna dari طاعته ini bahawa seorang wajib taat kepada seorang alim ulama seperti ketaatannya kepada nabi s.a.w. namun yang wajib untuk diterima ucapan seorang alim Apabila telah nampak dalilnya dari kitab Allah, dari sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan dari ucapan para sahabat. Wajib juga untuk menghormati para ahli ilmu dan menghormati para ahli ilmu. Dan hadis ini juga menerangkan kepada kita beberapa hal, yaitu tentang anjuran kita untuk memuliakan orang-orang yang membawa ilmu dan mengetahui hak-hak mereka secara syar'i. Thumma al-Bukhari dalilan akhar wa man tariqan yatlubu bihi ilman sahala Allahu lahu tariqan ila al-jannah wa juz' min hadith Abi Hurairah alladhi rawaahu Muslim. Lalu kemudian al-Imam al-Bukhari rahimahullahu taala menyebutkan hadith yang lain yaitu hadith barang siapa yang menempuh satu jalan yang dia menempuhnya untuk mendapatkan ilmu, maka Allah Jalla wa Alaihi Wasallam memudahkan baginya jalan menuju surga. Dan ini adalah merupakan potongan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Hurairah. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berkata, "Huffatil Jannah bil Makar." Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahawa surga itu Diliputi dengan hal-hal yang tidak disenangi. Walakennahu akhbara fi hadis ini, anahati al-Tarikh ira Jannah yusahiluha Allahu ala talabatil ilm. Akan tetapi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memberitakan di dalam hadis ini bahawa jalan ini, jalan yang ditempuh oleh seseorang untuk mendapatkan ilmu, itu akan memudahkan seorang hamba untuk berjalan menuju surganya. Wakoluhu tariqan. Hati ayam. Aiy tariq min turok tahsil al-ilm. Fil hilak, bil kitab, bil soal, baiy tariqat min turok al Dan apa yang disebut di dalam hadis ini satu jalan. Kata jalan di sini bersifat umum yang menunjukkan jalan yang mana saja yang ditempuh oleh seseorang. Untuk meraih dan mendapatkan ilmu. Apakah dengan cara menghadiri majlis ilmu. Atau dengan cara membaca kitab. Atau dengan cara bertanya kepada seorang yang berilmu. Cara yang mana saja yang dilakukan oleh seseorang. Maka dia telah termasuk ke dalam keumuman yang disebutkan dalam hadis ini. Suma dhakar al-Bukhari rahimahullah. Arba'a ayat tadullu ala fadlil ilmi wa ahlihi. Wahai Hadis dan riwayatnya. Kemudian al Imam al Bukhari, R.A. menyebutkan empat ayat yang menerangkan tentang keutamaan ilmu dan keutamaan para ahli ilmu dan keutamaan seorang yang menuntut ilmu hadis. Ayat yang pertama, ayatnya Allah Taala, Inna ma yashallaha min ibadhiilulma'u. Fathululilmah hukmahum ahlu khashiyatillah. Yang pertama atau ayat yang pertama yaitu firman Allah subhanahu wa taala Inna ma Allah min ibadhih ulama susunguhnya yang takut kepada Allah subhanahu wa taala dari hamba-hambanya adalah para ulama maka ilmu yang hakiki adalah ilmu yang menghantarkan seorang hamba kepada rasa takutnya dia kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan kalian telah mengetahui besarnya keutamaan rasa takut kepada Allah dan khasyah atau rasa takut kepada Allah merupakan ibadah yang agung sebagaimana yang difirmankan oleh Allah subhanahu wa ta'ala yang artinya janganlah kalian takut kepada mereka dan hendaknya kalian Pakut hanya kepadaku. Faala kadr ilmik bila Allahi wa asmaa' wa sifatuh wa ahpamhi, yatakuh khayitukillillah, yakuh thawab khayitik. Maka sesuai kadar pengetahuan engkau kepada Allah terhadap nama-namanya, terhadap sifat-sifatnya dan terhadap hukum-hukumnya, maka engkau juga akan meraih rasa takut di dalam dirimu kepada Allah Subhanahu wa taala dan besarnya pahala yang Allah berikan kepadamu. Wadhikruhu anna ahlal khasyyah humul ulama' ايضا dalil ala anna hadha huwa al wajib 'alayhim li'annahum a'raf billahi min ghayrihim. Dan disebutkannya bahwa orang-orang yang takut kepada Allah adalah para ulama ini adalah merupakan dalil yang menunjukkan bahawa hendaknya orang-orang yang berilmu mereka lah orang-orang yang senantiasa takut kepada Allah subhanahu wa taala karena mereka lebih berilmu daripada yang lainnya. Fa'ida zahabat al khushiyah atau daufat khushiyah Allah di dalam hati paham ilm nasyallul Allah al ghafiyah kana shqa'an wa nithma maka apabila rasa takut seorang hamba telah hilang atau melemah rasa takutnya kepada Allah bagi seorang penuntut ilmu maka itu akan menjadi kecelakaan dan kesengsaraan baginya وَقَدْ قَارَ اللَّهُ تَبَارَكَ فَعَالَىٰ وَمَا يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَخْشَ اللَّهَ وَيَتَّقِهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ dan Allah subhanahu wa ta'ala telah berfirman Yang artinya Barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya Dan dia takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala Dan senantiasa bertakwa kepadanya Maka mereka itulah orang-orang yang meraih kemenangan Dan ilmu itu sering digandengkan dengan al-khasya Rasa takut seorang hamba kepada Allah dalam sekian banyak riwayat, seperti yang jauh ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu dan lainnya, ilmu khayyut Sebagaimana yang telah diriwayatkan dari ibnu Mas'ud dan selainnya, di mana mereka mengatakan ilmu itu adalah takut kepada Allah. Dan juga diriwayatkan dari mereka ilmu itu adalah as-sunnah dan bukanlah ilmu itu banyaknya riwayat dan banyaknya kitab maka orang yang sedikit ilmunya, namun dia takut kepada Allah, dia bertakwa kepada Allah, maka itu lebih baik Daripada orang yang memiliki ilmu yang banyak, namun dia seorang yang fajir. Dan akan nampak rasa takut seorang hamba kepada Allah Subhanahu Wataala dari para pembawa ilmu itu diketahui dengan beberapa perkara. Diantara yang terpenting adalah keikhlasan dia kepada Allah Subhanahu Wa Taala atau ikhlasnya dia, karena Allah di dalam menuntut ilmu. Dan diantara yang menunjukkan rasa takutnya seorang hamba kepada Allah. Dia menahan diri untuk menyampaikan sesuatu yang dia tidak berilmu tentangnya. Dan di antara tandanya adalah ketika dia mengamalkan apa yang telah dia ketahui. Dan bahwasanya ucapan dia tidak menyelisihi perbuatannya. Dan tidaklah dari yang disebut dalam sifat ahli ilmu yang sebenar. Dan yang lainnya dari yang disebutkan tentang sifat-sifat seorang pembawa ilmu yang hakiki. Al-ayat tania fi madhi man ahsan al-fahm anillahi wa rasuluh. Fakala taala, tilkal amthalu nzdribuha lil nas, wa ma yaqiluha illa al-alamun. Kemudian ayat yang kedua yang menerangkan tentang keutamaan seseorang yang memahami. Apa yang datang dari Allah dan Rasulnya di mana Allah subhanahu wa taala berfirman, "Tilkal amthalu nabi buhadin wama yaqiluhu illal -al alimun." Itulah perumpamaan-perumpamaan yang kami berikan untuk manusia dan tidak ada yang memahaminya kecuali orang-orang yang berilmu. Al ayat salihah Qaulu taala, "An nadame ahlin nar." وقالوا لو كنا نسمع او نعقل ما كنا في اصحاب السعير فقد دم السمع والعلم سمع عن الله ورسوله. دن ايات yang ketiga adalah ayat yang menerangkan tentang penyesalan yang dialami oleh penghuni neraka di mana Allah Subhanahu wa berfirman وقالوا لو كنا نسمع او نعقل ما كنا في اصحاب السعير mereka mengatakan kalau seandainya kami mendengar dan kami memikirkan maka niscaya kami tidaklah termasuk orang-orang yang dilemparkan ke dalam neraka jahannam dan yang dimaksud mendengar di sini adalah memahami apa yang datang dari Allah dan rasulnya Wal ayatul rabi'ah qaulullah azza wa jalla hal yastawi alladziina wal ya walladziina la ya'lamuun Wa hadha nafi fi shighati su'al wa huwa ablag ay la yastawun Kemudian ayat yang keempat yaitu firman Allah Subhanahu wa ta'ala hal yastawi alladziina ya'lamuuna wal la ya'lamuun apakah sama antara orang-orang yang berilmu dengan orang-orang yang tidak berilmu dan di sini pada hakikatnya merupakan Penafian peniadaan dalam bentuk pertanyaan dan penafian dalam bentuk pertanyaan itu lebih kuat hukumnya daripada sekedar menafikan sehingga makna dari ayat ini jawabannya adalah tentu tidak sama antara orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu. Wahabul yadul ala tafkidil ilm wa ahmiiyatihi wa fadlihi dan ayat ini menerangkan kepada kita tentang pentingnya ilmu dan keutamaan ilmu. Tsumma qala al-Bukhari wa qala an-Nabi sallallahu alaihi wasallam man yurid Allahu bihi khayran yufaqqihuhu wa lam yukmil yani fi ad-din kama sayati min hadis Muawiyah insyaallah ta'ala. Laqumudiyan berkata al-Imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala dan bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam barang siapa yang Allah Jalla wa'ala kehendaki kepadanya kebaikan, maka Allah akan memberikan pemahaman kepadanya. Di sini Al Imam Al-Bukhari tidak menyempurnakan hadisnya, karena nanti akan beliau sebutkan secara sempurna, sebagaimana yang datang dari hadis Muawiyah bin Abi Sufyan. Kemudian <tuh> Al-Bukhari, wa, ay wa innama al-ilmu bit-ta'allum. Wahada hadithun, Sahih dengan turoqan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Raja silsilah Sahih Al Albani. Rhammatullah. Lalu kemudian Imam Al Bukhari menyebutkan hadis yang lain, yaitu hadis Innaal ilmu bitallum. Sesungguhnya ilmu itu bisa diraih dengan cara belajar. Dan ini adalah merupakan hadis yang sahih yang datang dari berbagai jalur riwayat. Silakan kalian merujuk kepada kitab silsilah al-hadith as-sahihah karya al-Albani rahimahullah fahuna dan di dalam hadith ini memberi penjelasan dan bimbingan kepada kita dari nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa cara mengambil ilmu iaitu dengan melalui ahlinya Mempelajari ilmu tersebut dari ahlinya, dari para pembawa ilmu. Di antara tarikat Sufiya ada yang cara pengambilan ilmu mereka dengan bentuk muraqabah dan dengan bentuk Duduk atau tinggal di sisi kuburan para nabi dan orang-orang saleh. Lalu mereka menyebut uh, apa yang mereka amalkan ini dengan sebutan istimdad. Yang dimaksud metode istimdad tersebut adalah ketika seseorang dia menghadap ke satu kuburan dalam Waktu berjam-jam. Mustahdiran surat al-makbur. Wa muraddi danisme. Sambil menghadirkan uh, bentuk. Atau. Sambil menghadirkan gambar. Atau wajah dari orang yang telah dikuburkan tersebut. Lalu dia mengulang-ulangi. Menyebutkan namanya. Yaz'umun. Annal ilma yantakil ilayhi mubashara minal qabr. Bluetooth. Ya'ani. Insad. Ma'am di mana mereka menyangka bahawa dengan metode seperti itu ilmu itu bisa ditransfer dari pemilik kuburan tersebut ditransfer lewat bluetooth sampai ke dirinya lalu kemudian mereka berselisih fa ba'dhum qalu yusyrat an takun 'inda alqabr mubasharah wa ba'dhum qalu min ayy makan fi dawlah min ayy makan tatjihu ila alqabr mereka berselisih Di antara mereka ada yang mengatakan Bahawa disyaratkan agar engkau mendapatkan ilmu dari si pemilik kuburan tersebut Kamu harus berada di sisi kuburan itu secara langsung Namun ada sebahagian mereka juga mengatakan Bahawa enggak perlu harus ada di sisi kuburan Dimanapun engkau berada Cukup bagimu menghadap ke kuburan tersebut Maka dengan cara yang disebutkan tadi Ilmu yang dimiliki oleh yang dikuburkan akan ditransfer langsung kepada yang menghadap. Di mana syaitan mempermainkan mereka dan menertawakan mereka. Nabi SAW mengatakan ilmu itu diraih dengan cara belajar. Para sahabat, mereka mengambil ilmu dengan melakukan rekhlah, melakukan perjalanan ke berbagai negeri. Para sahabat, para tabi'in, mereka melakukan hal tersebut untuk mendengarkan ilmu sebagaimana yang akan kita sebutkan nanti. Di mana mereka dahulu, itu membuat halakah, membuat majlis-majlis di dalam masjid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam untuk mengajarkan ilmu kepada manusia, kepada kaum muslimin. Mereka tidak mendatangi kuburan Nabi, lalu mereka duduk di sisi kuburan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, untuk mendapatkan transfer ilmu. Maka Al Bukhari berkata Abu Dhar, iaitu Al Ghafari, radhiyallahu anhum, lalu saya meletakkan al-samsama, iaitu pedang yang menghancurkan, di atasnya dan menunjuk ke arah lehernya ke arah leher. Kemudian saya berfikir bahawa saya akan mengucapkan, iaitu saya akan mengucapkan sesuatu yang saya dengar daripada Nabi Sallallahu sebelum dia mengucapkan kepada saya, saya tidak iaitu dengan penuh perhatian. Alat tablig hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang tidak dikenali oleh orang lain, dan ia perlu diberi tablig hadis dan ilmu walaupun dalam keadaan seperti ini. Lalu berkata al Imam al Bukhari menyebutkan ucapan Abu Dar Al Ghifari radhiyallahu anhu bahawa beliau mengatakan kalau seandainya kalian meletakkan pedang terhunus di sini sambil beliau mengisyaratkan ke tengkuknya kalau seandainya kalian meletakkan pedang terhunus di atas tengkuk beliau lalu kemudian aku menyangka bahwa aku mampu untuk menyampaikan sebuah kalimat yaitu sebuah ilmu sebuah hadis yang aku dengarkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelum kalian melaksanakan eksekusi tersebut kepadaku niscaya aku akan menyampaikan hadis tersebut terlebih dahulu. Apa yang diucapkan oleh Abu Dhar ini adalah bentuk semangat beliau untuk menyampaikan ilmu, menyampaikan hadis yang datang dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, meskipun dalam kondisi demikian, di mana beliau menganggap bahwa beliau wajib untuk menyampaikannya, menyampaikan sebuah ilmu yang datang dari Nabi yang tidak diketahui oleh yang lainnya. الله الله Dan ini adalah merupakan bentuk semangat mereka untuk menyampaikan hadis Rasulullah صلى الله عليه وسلم ثم ذكر في فضل العلم اثر ابن عباس في تفسير قول الله عز وجل ولكن كونوا ربانيين بما كنتم و بما كنتم تدرسون قال ابن عباس كونوا ربانيين أي حكماء فقهاء. لعلكم ريانا الإمام البخاري menyebutkan perkataan ibnu Abbas رضي الله تعالى عنهما فتكلم ليوم نافسركن فرمان الله سبحانه وتعالى ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون akan tetapi jadilah kalian sebagai para rabbani. Fa Ibnu Abbas, apa yang dimaksud rabbaniin? Yang dimaksud adalah ulama, fuqaha, orang-orang yang lembut, orang-orang yang senantiasa bersabar dan orang-orang yang faqih, orang-orang yang memahami agama ini. Wa hadzal athar 'an Ibnu Abbas rawahu Abu Khaifamah fi kitab al-'ilm, wa huwa kitab matbu' bi tahqiq Al-Albani. Dan riwayat yang datang dari Ibnu Abbas ini diriwayatkan oleh Abu Khaythamah dalam kitabnya yang disebut Kitabul Ilm. Dan kitab ini telah dicetak dengan tahkik dari Al-Imam Al-Albani Rahimahullah Ta'ala. Dan di dalam kitab tersebut banyak disebutkan riwayat-riwayat yang menerangkan tentang keutamaan ilmu. Al-Qa'la wa yuqal. Al-Rabbani, definisi al-Rabbani, dan dia adalah orang yang mengajar orang-orang dengan kecilnya ilmu sebelum orang-orang yang lebih tua. Ini adalah penghormatan kepada para guru dan guru untuk memulakan dengan orang-orang dengan jelas dan mudah, ringkas, dan kemudian Imam Al-Bukhari, yang dimurahkan tentang Arti dari al-Rabbani. Kata beliau, al-Rabbani, yang dimaksud Rabbani, alladhi rabbin nasbi sigari al-ilmi qabla kibarihi. Iaitu orang yang mendidik manusia, ilmu yang kecil sebelum ilmu yang besar. Maka ini adalah merupakan bimbingan, untuk para pengajar, untuk para penyampai ilmu, kepada yang lain, para pendakwah, bahwa hendaknya mereka, mendahulukan, untuk menyampaikan kepada manusia Perkara-perkara yang lebih jelas. Perkara-perkara yang kecil terlebih dahulu. Perkara-perkara yang ringan. Perkara-perkara yang sifatnya ringkas. Sebelum mengajarkan kepada mereka. Level-level yang lebih tinggi dari hal tersebut. Lianna al-muallim ar-rabbani. Mithlu rubbana s-safina. Qaidu safina Qubtana s-safina. Yanzur ma huwa al aṣlḥ lha, tarta yanmchi, tarta yiqf, tarta yusrig, tarta yibq. Fahakza al alim al nasih fi terbiate al nas, wta'limihiyanzur al aṣlḥ lham, hatta la tagrak Dan penyebutan al rabbani dengan sifat yang demikian itu seperti keadaannya rubanus sifina. Seperti orang yang uh, mengendarai atau yang mengarahkan sebuah perahu Di mana orang yang uh, mengendarai perahu tersebut dan yang me menggayung atau semacam nakoda Maka dia mengetahui mana yang lebih maslahat terhadap kapalnya Terkadang dia diam, terkadang dia berjalan lambat, terkadang dia berjalan cepat Karena dia melakukan hal tersebut untuk melihat mana yang lebih maslahat terhadap kapal dan orang-orang yang ada di atasnya. Maka demikian pula orang-orang yang membawa ilmu. Dia mengetahui apa yang maslahat untuk disampaikan kepada orang-orang yang ada di hadapannya. Agar kemudian ilmu itu tersampaikan dengan baik dan mereka mendapatkan hal yang lebih maslahat untuk mereka. Suma kala al-Bukhari, bapu makanan nabi sallallahu alaihi wa sallam yatakhawaluhum bilmawidati wal ilm wa atafahuna al ilm ala ilmawidah li anna al ilmah minal mawidah kaila yanfiru lalakumudian alimam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala beliau menyebutkan bab bahawa nabi sallallahu alaihi Wasallam, ketika menyampaikan nasihat beliau menjarang-jarangkannya menjarang-jarangkannya memberikan jeda di dalam menyampaikan nasihat dan ilmu agar kemudian mereka tidak lari meninggalkan nasihat dan ilmu tersebut dan disini al-imam al-Bukhari menyebutkan ilmu setelah disebutkannya nasihat karena ilmu adalah bahagian dari nasihat al-muallim wal-wa'id al-nabi sallallahu alaihi wasallam wal-mustamih sahabah dan dengan هذا yakhsha alaihim alsaama wa an yanfuru yang mengajarkan ilmu dan yang menyampaikan nasihat adalah nabi sallallahu alaihi wasallam yang menyimak dan mendengarkan ilmu adalah para sahabat radhiyallahu ta'ala namun dengan kondisi itu pun nabi sallallahu alaihi wasallam memberi jeda di dalam menyampaikan ilmu kepada mereka Agar kemudian mereka tidak bosan mendengarkan ilmu tersebut yang menyebabkan mereka lari. Demikian pula termasuk bimbingan Nabi saw pada saat berkhutbah, di mana beliau berkhutbah dengan cara yang ringkas dan singkat. Sebab ketika sebuah ucapan itu ringkas dan singkat Akan lebih mudah untuk dihafal dan difahami lalu diamalkan Dan akan menetap di dalam hati sehingga manusia memanfaatkannya Walamma kathura kalam fil mutaakhirin wal muasirin Allal ilm wa qallal naf'u wal barakah sehingga ketika orang-orang terbelakang ini mereka banyak berbicara sehingga ini menunjukkan ilmu semakin sedikit manfaat semakin berkurang dan keberkahan pun berkurang dan yang menyebabkan manusia itu lari meninggalkan sesuatu apabila melewati batas atau kadar yang semestinya mereka dapatkan baik yang berkaitan dengan ilmu demikian pula yang berkaitan dengan ibadah sebagaimana qala sallallahu alaihi wasallam liman atala fi salatihi in minkum munaffirin aw la munaffirin idza صلى احدكم لنفسه فليطل ما شاء واذا صلى بالناس فليخفف فان من ورائه المريضه و وذا حاجه او كما قال صلى الله عليه وسلم والضعيف وذا الحاجه Sebagaimana sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bahawa sesungguhnya di antara kalian ada yang membuat orang itu lari meninggalkan agama ini. Apabila salah seorang kalian solat memimpin manusia, maka hendaknya dia meringankannya, meringkasnya, karena sesungguhnya di antara mereka ada yang sakit, ada yang lemah, ada yang memiliki keperluan. Adapun jika dia solat sendirian. Silakan dia memanjangkan sekehendaknya. Sama kala al-Bukhari hadithana Muhammad ibn Yusuf wa al-Firyabin kala akhbarannya Sufyan wa huwa al-Thawri al-Ahmash taqad dan Sulaiman al-Mahran al-Nabi Wa'il wasmuhum Syakir bin Mas'uddin Syakir bin Mas'uddin kala al-Nabiyyuh sallallahu alayhi wa sallam yitakhawaluna bilmaw'idah fil-ayyam karahata sa'amati alayna Lalu berkata al Imam al Bukhari, rahimahullah, telah memberitakan kepada kami Muhammad bin Yusuf, yaitu Al-Fariabi. beliau telah memberitakan kepada kami Sufyan, yaitu Al-Thawri dari Al-A'mash, Sulaiman bin Mihran, dari Abu Wa'il, yaitu Shaqiq bin Salamah, dari Abdullah bin Mas'ud, bahawa beliau mengatakan adalah dahulu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjarang-jarangkan nasihat kepada kami dalam hari-hari tertentu karna beliau khawatir jangan sampai kami merasa bosan. ثم قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثني يحيى بن سعيد قال حدثنا شعبه قال حدثني ابو التياح عن انس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يسروا ولا تعسروا وبشروا ولا تنفروا. قال برخط الامام البخاري telah memberitakan kepada kami Muhammad bin Bashar tala beliau telah memberitakan kepada kami Yahya bin Sa'id Kata beliau telah memberitakan kepada kami syu'bah, Kata beliau telah memberitakan kepada aku Abu Tayyah dari Anas dari Nabi saw bahawa beliau bersabda hendaknya kalian mempermudah, jangan kalian mempersulit dan hendaknya kalian menyampaikan sesuatu yang menggembirakan dan jangan kalian membuat manusia lari. Wafiyahal amr bi taysir, fannabi saw kama taqulu Aisha radhiyallahu anha ma khayyara baina illa ikhtara aysarahuma ma lam yakun ithman ay harama ithman aw haraman kana ab'ada an maka di dalam hadis ini menerangkan kepada kita untuk senantiasa memberi kemudahan kepada manusia hal ini sebagaimana yang disebutkan oleh ha aisyah radhiyallahu taala anha bahawa nabi sallallahu alaihi wasallam apabila diberi dua pilihan beliau senantiasa memilih mana yang paling mudah untuk mereka, mana yang paling ringan untuk mereka selama bukan termasuk di antara perkara yang diharamkan, tidak mengandung dosa. Adapun jika sesuatu itu mengandung dosa, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam paling jauh dari melakukan hal itu. Waqat qala tabarak wa ta'ala yuridullahu bikum al-yusra wa la yuridu dan Allah Subhanahu wa taala telah berfirman bahawa Allah Azza Jal menghendaki untuk kalian kemudahan. Allah tidak menghendaki bagi kalian kesulitan. Wa qala sallallahu alaihi wasallam inna hadzal din yusr. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda sesungguhnya agama ini mudah. Fa ahkamuhu hadzal din ahkamuhu ahkamu yusr maka hukum-hukum yang terdapat di dalam agama ini adalah hukum-hukum yang mudah andanya coba kalian perhatikan hukum-hukum yang ditetapkan dalam sholat lima waktu begitu banyak perkara-perkara yang mudah adanya keringanan-keringanan yang dilakukan yang diperbolehkan bagi seseorang untuk melakukannya ketika dia sedang safar, ketika dia sedang dalam keadaan sakit, maka diperbolehkan untuk menjamaknya, diperbolehkan untuk meringankan sesuatu yang keluar dari asal hukumnya. Ini semua adalah merupakan bentuk kemudahan di dalam syariat ini. Suma hassa ala targhibin nas fil khair wa ta'lifihim ala al khair dunatan firihim. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan agar kemudian hendaknya seseorang senantiasa menyampaikan sesuatu yang membuat mereka senang, yang membuat mereka gembira dan kembali kepada agama ini dan tidak melakukan sesuatu yang membuat mereka menjauhkan diri mereka dari agama. Lalu kemudian Alimah Al Bukhari menyebutkan bab tentang seseorang. Yang menjadikan untuk orang-orang yang berilmu menetapkan adanya hari-hari tertentu dalam menyampaikan ilmu. Saya urat sebilaahum yooman atau yoomain atau tala'ah li-igtahihum al-ilmu at-drisihim, hasab ma'ya'tfquun alaih wa'ayy sharlahum. Maka mereka, yaitu dibuat hari-hari uh, tertentu untuk seorang yang berilmu menyampaikan ilmu kepada kaum muslimin apakah dalam satu hari berapa kali atau dua hari atau tiga hari tergantung kesepakatan yang ada pada mereka mana yang lebih bermanfaat untuk mereka lakin karaha al imam malik wa jamaa' min al a'imma kama dzakarah syaikh al islam ibn taimiyah fi ihtiyadh as sirath al mustaqim karahu an yuj'al yawman ratiban yultazam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 sama yang disamakan seperti hari-hari Jumat Hari, -hari Jumat Jum seperti solat Jumat yang dilakukan secara rutin setiap pekan Atau seperti ditetapkannya hari-hari raya Sehingga kadang-kadang sebaiknya ditinggalkan agar kemudian Tidak disamakan sesuatu yang itu memang menjadi rutinitas yang telah ditetapkan di dalam syariat tidak disamakan seperti rutinitas yang itu bukan merupakan sesuatu yang ditetapkan secara syari'i maka demikian pula halnya apabila mereka mengatur pelajaran yang ditetapkan oleh masing-masing pengajar Misalnya ada untuk uh, mereka mengajarkan tafsir dalam satu hari, ada lagi satu hari mengajarkan tentang akidah, ada lagi satu hari mengajarkan tentang ilmu nahu dan begitu seterusnya. Ada dua faedah kaitannya dengan faidah uh, kaitannya dengan bab sebelumnya. Yang pertama adalah Abu Tayyah, beliau bernama Yazid bin Humaid Abdubai. Al-fa'idah ath-thaniyah rawal Bukhari bi sahihi an Ikrimah an Ibn Abbas qala Hadithin naas kull Jum'ah marrah fa in abayta <tutup> fa marratayn fa in aktarta fa idha Wala tumillah Al-Nasa Al-Quran Ay, laka kun sababan Fi an yamallu Min sama'il Quran Kula jum'ah yang kula usbuk Makna okay. Kula jum'ah kula usbuk Jum Jum hmm. hmm. Kemudian faedah yang kedua Yang diruatkan oleh imam al-Bukhari Rahimahullahu ta'ala dengan sanatnya Dari ikrimah dari Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala Anuhuma bahawa beliau mengatakan sampaikanlah kepada manusia ilmu pada setiap pekan sekali. Apabila engkau tidak ingin maka dua kali, dan apabila engkau ingin memperbanyak maka tiga kali. Dan tiga dauratna intakum tiga hari. Karena disebutkannya tiga Daura kita tiga hari. Dan jangan engkau menjadikan Manusia itu merasa bosan dari mendengarkan Al-Quranul-Karim. Allah, Allah, Allah. Lihatlah keagilannya nasihat, hatta lai malla nafsul Quran. Lalu kala haliyom kawil, darubawa bahu nafs ta'afidinah. Kep? Anta munafiq? Tmellu min al-Quran? Ya. Kata beliau, perhatikan dalam riwayat ini. Di mana beliau menyampaikan Jangan engkau sering-sering Menyampaikan nasihat tersebut uh, Dari kadar yang Melampaui, yang menyebabkan Manusia itu bosan Mendengarkan ayat-ayat Al-Quranul Karim Hal ini tidak sama Seperti apa yang dilakukan Oleh sebagian manusia pada hari ini Apabila uh, Seseorang mungkin dia merasa Bosan karena seringnya Maka dia dituduh sebagai orang munafik Karena dia bosan Mendengarkan Al-Quran dan tanda orang munafik itu kalau dia bosan mendengarkan Al-Quran Al-Karim. Fathahah min hikmatihih anis Sahabah wahdihih kabil Mas'ud wa ibnu Abbas fi muraat ahwal al-nas wazurufihih. Maka ini termasuk di antara hikmah dan kebijaksanaan para Sahabat radhiyallahu taala anhum seperti ibnu Mas'ud, seperti ibnu Abbas dan yang semisalnya di mana mereka menyampaikan nasihat tersebut tergantung atau dengan cara melihat kondisi-kondisi mereka yang siap untuk mendengarkannya. فما قال البخاري حدثنا عثمان بن ابي شيبه قال حدثنا جرير بن عبد الحميد عن منصور بن معتمر عن ابي وائل قال كان عبد الله يذكر الناس في كل خميس اي يختار من الايام يوم الخميس لموعظتهم فقال له رجل يا أبا عبد الرحمن وهذا فيه المخاطبة بالكُنية إكراماً وأدباً لو دلت أنك ذكرتنا كل يوم وهذا يدل على حبهم للخير ولكن النفوس قد تمل فقال أما إنه يمنعني من ذلك أني أكره أن أمللكم وإني أتخولكم بالمويعة كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يتخولنا بها Makhafata sa'amati alayna nah. Lalu kemudian berkata Imam Al-Bukhari rahimahullah Telah memberitakan kepada kami Uthman bin Abi Shaibah Kata beliau telah memberitakan kepada kami Jarir, yaitu Jarir bin Abdul Hamid Dari Mansur dari Abu Wa'il bahwa beliau mengatakan Adalah Abdullah bin Mas'ud Itu senantiasa Menyampaikan nasihat kepada Kaum muslimin pada setiap hari Kamis Maka ada seseorang ya maka di sini dalam hadis ini menunjukkan bahwa Abdullah bin Mas'ud menentukan ada satu hari di mana beliau menyampaikan nasihat yaitu pada hari Kamis. Maka ada seorang lelaki mengatakan kepada beliau, "Wahai Abu Abdurrahman, alangkah inginnya aku kalau seandainya engkau menyampaikan peringatan dan nasihat kepada kami setiap hari." Maka di dalam hadis ini menunjukkan bahawa e, mereka terkadang memanggil seseorang Atau biasa memanggil seseorang Dengan kunyah Abu Abdurrahman. Ini memanggil dengan kunyah Dan ini termasuk bentuk adat Di dalam memanggil seseorang Wahai Abu Abdurrahman, Sungguh aku ingin Agar engkau menyampaikan nasihat kepada kami setiap hari Ini menunjukkan kecintaan mereka Untuk selalu mendapatkan nasihat dari Ibn Mas'ud Namun Abdullah bin Mas'ud mengatakan Ketahuilah Sesungguhnya yang mencegah aku untuk melakukan hal itu yaitu menyampaikan nasihat setiap hari karena aku benci untuk membuat kalian merasa bosan sehingga aku menjarang-jarangkan nasihat atau menentukan hari-hari tertentu untuk kalian dalam menyampaikan nasihat sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam menetapkan hari-hari tertentu dalam menyampaikan nasihat karena beliau khawatir jangan sampai kami merasa bosan. Kemudian berkata Imam Al-Bukhari bab barang siapa yang Allah kehendaki kepada seorang hamba itu kebaikan maka Allahu jalla wa ala memahamkannya tentang agamanya. Wa fi hadha ithbat iradati Allah wa ta'ala wa anna al-'abda la yaf'alu shay'an illa bi Allah ta'ala. Maka di dalam bab ini menetapkan bahwa Allah subhanahu wa ta'ala itu memiliki sifatul irada Allah berkehendak dan bahwasanya tidaklah seorang hamba itu meraih sesuatu Melainkan semua berdasarkan kehendak Allah subhanahu wa ta'ala Wa hadha al-bab huwa bilafzil hadith tamaman Wa lakinna hu lam yakul babu qawli rasulillah kada dan bab yang disebutkan oleh Imam Bukhari ini adalah lafaz hadis persis lafaz hadis yang akan beliau sebutkan di dalam bab ini namun beliau tidak mengatakan bab bahawa Nabi bersabda demikian. Al hadatsana Sa'id bin Ufayl qala hadatsana Ibnu Wahb an Yunus, nahwu Abdullah bin Wahb an Yunus wa Ibnu Yazid an Ibni Syihab al-Zuhri qala qala Humayd bin Abdurrahman sami'tu Muawiyah radhiyallahu anhu khatib yaqul سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين وإنما أنا قاسم أي النبي صلى الله عليه وسلم يقسم العطايا حسب ما يأمره الله تبارك وتعالى والله يعطي فالمعطي والمانع والخافض والرافع هو الله ثم قال ولن تزال هذه الأمة قائمة أي طائفة منها كما جاء في الروايات الأخرى قائمة على أمر الله لا يضرهم من خالفهم حتى يأتي أمر الله أي تأتي الريح التي تقبض نفس كل مؤمن قبل قيام الساعة وفيه بشارة ببقاء أهل الحديث والسنة إلى قيام الساعة Kadir, apabila kata al Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala telah memberitakan kepada kami Sa'id bin Ufayr Kata beliau telah memberitakan kepada kami Ibnu Wahab ya'tu Abdullah dari Yunus yaitu Yunus bin Yazid dari Abu Syihab, kata beliau telah berkata Humay bin Abdul Rahman bahwa aku mendengarkan Muawiyah berkhutbah di mana beliau mengatakan aku mendengarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda Barang siapa yang Allah subhanahu wa ta'ala. Kehendaki kepada seorang hamba itu kebaikan. Maka Allah jalla wa'ala. Memahamkannya tentang agamanya. Dan sesungguhnya. Aku hanyalah membagi. Yang dimaksud membagi di sini adalah. Membagi harta-harta. Dari harta rampasan perang dan yang semisalnya. Dan Allah subhanahu wa ta'ala. Yang memberi kepada hamba tersebut. Dan senantiasa umat ini tegak di atas perkara atau syariat Allah subhanahu wa ta'ala tidak memodoratkan mereka orang-orang yang menyelisihi mereka hingga hingga datangnya keputusan Allah subhanahu wa ta'ala iaitu datangnya angin, yang angin tersebut akan menyebar di muka bumi dan akan mewafatkan setiap jiwa yang memiliki iman setiap jiwa yang memiliki iman, maka hadis ini menerangkan kepada kita bahawa ahlul haq orang-orang yang berjalan di atas kebenaran itu senantiasa ada hingga mendekati hari kiamat summa qala rahimahullah wa qad taqaddam hadits hadzal bab babul faham fil ilm haddatsana ali ibn al-madini qala sufyan ibn uyna qala qala li ibnu abi najih an mujahid rahimahullah qala sahibtu ibn mas' ibn umar ila al-madinah فلم أسمعه يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا حديثا واحدا هذا وابن عمر من المكسرين الذين رووا فوق الألف حديث ولكنهم كانوا يقللون من التحديث خشية الخطأ وحتى يستوعب الناس الحديث قال كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فأتي بجمار جمار ثمر من ثمار النخل فقال inna min ash-shajari shajaratan mathalha kamathal al-muslim fa aradtu an aqul hiya an-nakhlah fa idha ana asghar al-qawm fashakkadtu qala an-nabiy al sallallahu alaihi wasallam hiya an-nakhlah berkata al-imam al-bukhari rahimahullahu ta'ala bab memahami ilmu fa tablih ambaritakan kepada kami ali yaitu ali ibn al-madini fa tablih telah memberitakan kepada kami sufyan yaitu sufyan ibn uyaynah ata beliau telah mengatakan kepadaku Ibnu Abi Najih dari Mujahid bahawa beliau berkata aku bersama Ibnu Umar menuju ke Madinah dan aku tidak mendengarkan dari beliau memberitakan hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kecuali satu hadis padahal Abdullah bin Umar ini beliau termasuk sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis Beliau termasuk sahabat yang meratkan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam lebih dari seribu hadis. Akan tetapi, terkadang mereka tidak banyak memberitakan hadis kecuali sedikit karena adanya kekhawatiran keliru di dalam menyampaikan riwayat tersebut. Maka berkata Ibn Umar, suatu ketika kami berada di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam lalu kemudian dibawakanlah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam jummar Jummar adalah salah satu bagian dari uh, buah dari pohon kurma Lalu kemudian Nabi mengatakan Sesungguhnya di antara pohon-pohon yang ada Ada sebuah pohon yang perumpamaannya Seperti perumpamaan seorang muslim Kata Ibn Umar Aku ingin menjawab bahawa yang dimaksud adalah pohon kurma Namun ketika aku hendak menjawab Aku melihat ternyata aku yang paling muda usianya Inilah yang menyebabkan aku diam. Lalu kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, itu adalah pohon kurma. Telah berlalu bagi kalian hadis ini. Aydan. Dan akan disebutkan pula berikutnya. Bab, ilm, Bukhari, lafzatan, akan tetapi di dalam bab ini, yaitu bab tentang memahami ilmu, beliau menyebutkan satu riwayat yang di dalamnya terkandung makna yang disebutkan di dalam bab ini. Ay, kaya fa tanadbaha bin Umar wa fahim anna han nakhlah walhadiruna lam yafhamu dhalik. Yaitu bagaimana mungkin atau bagaimana cara Abdullah bin Umar bisa memahami bahawa yang dimaksud oleh Nabi itu adalah pohon kurma sementara para sahabat yang lain mereka tidak memahaminya. Nah, hal antum fahimtum kaya fa? Apakah anda bisa memahami dari sisi mana mengapa ibnu Umar bisa memahami hadis atau pertanyaan Nabi tersebut? Baik, anak. Agni, ertikumu. Lama wujah bina yadi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hada thamar min thamar nakhil, wahyu al jummar, awal tulang nakhil. Lama wujah bina yadi. Saya akan menjelaskan kepada antum dari sisi mana ibnu Umar memahami pertanyaan Nabi ini Karena ketika itu dibawakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam jummar. Jummar itu adalah awal ketika muncul buah dari buah pohon kurma. itu yang disebut jummar. Ketika diberikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, pada saat itu beliau bertanya, "Dari sini?" Al-Thumamah bin Umar memahami bahwa yang dimaksud itu adalah pohon kurma. Dari mana? Dari kondisi yang ada di majlis tersebut dibawakannya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam buah kurma. sehingga beliau menjawab sesuai dengan kondisi yang ada di majlis itu. Allahumma syiiban al nafiqa, ah. Allahumma syiiban al nafiqa. MaashAllah, maashAllah, Masya Anak, aku rindu untuk mengakhiri pelajaran ini, tapi aku takut kalian akan keluar di tengah Kata beliau, Saya ingin kita selesaikan pelajaran sekarang Tapi saya khawatir antum kehujanan kalau keluar Dan pakaian kalian basah Sehingga kaki-kaki antum nanti kotor Karena adanya lumpur di luar Mending begitu ya? Mending ya? Fahal tarun nabqan atadakar hatta yang al matar Apakah menurut Antum kita lanjutkan kajian kita sampai hujan berhenti? La ilaha illallah, subhanallah Masya Allah Yusuf yang huna al ابن عيينا والثوري كلاهما يروي عن ابن أبي نجيح عبد الله بن أبي نجيح علي عليهم أبنى. المدينة سبحان الله انظر طلع لك البرنامج بالضوء عنه كنا بنذكر سفيان اغينا ها سفيان اغينا بنذكر هذا الحديث اه ان شاء الله نعم زحمه الله خير اشترى نقف عند هذا نعم والله لا بد نقف عند هذا الحد ان شاء الله نحن كان يعني نحب ان ننتهي على الأقل من نصفه لكن ما عندنا إلا مجلس واحد غدا أو مجلسين مجلس الظهر فقط أنا الموجود أو نواصل في الميدان وفي طيب نقف عند هذا إن شاء الله الله يبارك فيكم سنبدي سندول إن شاء الله بارك الله فيكم <تصفيق> الله <سؤال> ناصح إلهنا إن شاء الله وصلى الله وسلم مبارك على عبده ورسوله محمد.